<Maoriverständ rendered> الحد <us> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد صل اللہ و تعالیٰ وعلا آلیٰ واسحابی وسلم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْ سَفِيمِ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِيمِ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِيمِ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيمِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ عَبْزَلُ عِبَادَتِ أُمَّتِي الْقُرْآنِ زماء عزتمندو علماء کرامو او د دې کلی بازار وسیدونکو ماشاءالله چ په دغه وخت کې د مختلفو سبزیانو سیزن د اسره دا غنا پکست سره تاسو د دې او د اختتام د دې قران کریم دوه پارا جمع شوي نزا استاسو د دینداري اولو یا نخرا بازار کله واقع منګتل ډېر ګران دي او دا منګه په ډېر کوچلو خلکو خلګل زکا چې د دې خلکو د دین سره ډېر مینه ده ډېر لفت د علماو سره غریبانان چکلم راشی را شي توډی ته نخام زما تپوس کوئ زمونږ د ملګو تپوس کوي میلی ته را شي سبزیان وړي یاسې سب بازار تراشی را چکر سر و نوخا مخ منږ سره را او زمونږ تپوس کوي غریبانان او متبرو چاللهغې داخل ل اوهی نصب کړي دي اللہ دے نوریم دا غی پردوکی ترقیانی پیدا کی آغا ام زمنگ تپوس کئی چکلی تراجی یاد کلی نوزی لکیو دا غینا حافظ محمد رمضان سے اللہ دے دا غ پلار لا جنت فردوس نصیب کی چاہو آغا دے دا غ پلار با دا غ والد محترم بخ خامخا هفته کې یا دواف ې پس به زما ما راته او زمونږ تهپوس ب کاو دا دغ د دیدین سره می وه الله د دغ ق مور کې یوړین نیک سړیو ما ته ب د ش خلقرآ ملانه محد تااهر رام الله ډیرخ واقعات به ول و علاق کې سکول نو سکول ز به سوواې ته په سیکل بانې لم آ سکول دباراره. مارال ما سره بلدیر خسته خسته خبرې کولې نو دا کله مونږ ته ډیر ګران دی ځکه زما ته پوسکه دی د دین سره مینا دا نو مونږم چې د کلیت رازو لکه امان خان استاد ز طالبګری زمانه زم ما اوغه براتو مرکز ته کله سبزی وا کله ور سره سوغه خبره روانو ما به یې نه ما په یاندنه چداکا څوک دی بیا زمات تعارف دا غسل پیدا شو شدات توډې سره خوا کې یو کلي بازار او دا غي اوسیدونکو داره کې داره تفسیر کې بيزان سره کسان را وسته دو نو الله دا کله همیشاپ دین باندې آباد او تازه لري زمان مخ کې باچا څه وو واکي خيستا خبره وکړي د قران او د سنت پرڑا کې او پکار داره چمنگا او تاسو پخپل عمل کې دا خبر راولووو دا خپلی کو دا اغنمک که حفظ پلندوستر گو دا زمنګه او ستاسو دا پارا یو نزاره دا چې یو سره وی زماد الله کتاب نزده کیگی کی نا دا چر من ممنو قرآن کی یو صورت کې الله صلور زلوی ولقد یسن القرآن لزکر فا حل من مدکر ما قرآن دی رسان کرے دے دا سی سوکشتا ما کتاب زدگی نو آفیس سین پرندوس دا کتاب زدگ کرے دے تفسیر سرا معنی سرا نو دا زمند پارا حجت نرے القران حجت الله کاو والے سبا جمعنګ پېژ کې غوا الله بدل بار کې چتاول زما کتاب نو ذکر کړي ير زپو یدم نو ماسا ټیم نو نپدې نخلا سی گو الله و یغلون خو دې دې له ولاندو به زما کتاب زدکاو شلو به زما کتاب زدکاو ها ها په مختلفو بیمارو بیمار أغې به زما کتاب زدکاو او تا زما کتاب له وخت نه وررکی لماب به سبا من ه جواب کوو منله په کار دا دي الله دی کتاب سره مینه پیدا کو په دیج کې زمنې او کشرور قاری مضمل چې دلته د قړی کریم خت کوي ریجممات ختیب هم دی مام دیهستا ب ته سب کوونهښئ راغاسه باز کسانو تا قران خو دلې او داغې د اختتام پر سلسله کې منګه او تاسو ټول موضوع او اغلي الله دې داغه علم او عمل کډېر خیر او برکت واچي اغا بچي اواغه کورنۍ اغا والدين چاغه دا پروګرام جوړ کړي دې الله دې داغه بچي مخ په ترقی باندې بوزي او اولاد زو منګ ټول بچي دغه سیندارا او د قران جوګه جوړږي ما چه کم آیات مبارکا لسته ده پده کی اللہ منگتا صلور خبر بیانه کمی چه باچا سیب زمان امک کیو اکڑه دی ابراییم علیہ السلام اغا دعای بیان کلا دی ابراییم السلام پا دعا کم دا صلور خبره وی او اللہ منگتا قسمیه بیان که لام پا قد و قد پا مازی روڑی الله ی زما د قسم وی زما د قسم وی ما احسان په مومنانو کړي دي چې ما هي کي او پیغمبر لګره الله پاګه خلکو احسان کړي دي چې پاګه خلکو کي الله يهودا څخه قاری دا عالم پیدا کړ چاغي ته د قران درس کړي اغه ته د قران نازل کړي اغید علم حدیث ہے اوغید غلط عقائد و صفہ کہ دا اللہ تدبی بیان مونږ کې قسمیا لام پقد او قد مازی رولی لقد من الله على المؤمنین اذ با سفیم ورسولا من انفسهم لفظ قسم دے چې احسان کړی الله په مؤمنانو کلیچ راولی گو پایی که یو پیغمبر من انفسیم دجن صدا غینا ولی که دا عرب و ننوی دا جم و نوی بیابا سوال که چستا زبان جدا دے منگسا پا زبان پوینیو اوسم په پختنو که منگتا پختن لگیا دے او زمان په زبان منگتا قرآن وی زمان پا زبان منگتا دا قرآن تفسیر کئی چې زمانګا اوстаў سومن کې شک او شوبه پات نهې چې زبان بدللې کار ز پیغمبر بسو کار ز پیغمبر ما چرالېګل او تاسو تا احسان می پتا سکلې پرادو د پیغمبر نفس خطابت نو باز خلکو ایمان مله خدا شي مولا پکار چې من کته پورته کوي د نور مولیدن استاد اے ماتو ديروس مونته ویل دا ډیر کسان خو جو ماتو نه شال شو روزانه بد واع دروي یو استاد یې ویل یو امام اره دا وی مونږ یې 100 څخه خو چې بس 100 سره کټا فورټه کوي دای ګور الله وی احسان دې په خلکو حاصل عالم اسی بامل نیک بندا چپای کې دا سلور کار موجود وی اگا د خپل جمعہ آغا داغ پلي محلي اختیاب جوړ کا چپای کې دا سلوړ کار د دې سلوړ کارو شو خلل او صرف جته لکه چې باچا سم وخت وي رشتیا خبره ده چې کله د خپل جمعات نظم سپروګرامي ختمي جنازې ز طالبان شتا حفصي بي نور طالبان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 او که برابر مې نو بیا د خلکې اعتاجي د پهزن کې کمی کوي د په دوکان کې نقصان کوي د داسې کوي د پسسې ممون کې نو تاسوله منه فرې د کم دی نه را په کار دا چې حال انسان بخپلزان خپلځان کې غسی پهتونونهناکار ونی هر انسان د ګونهونو نه خالی نه دی. یو صرف انبیائے الیہ وسلم او فرشتي چې د ګناہوں او ناپاک دي نور څوک هم د ګناہوں نه خالی نه دي او کم سه کم ځان بدلې ځان موږ ځان ته ګورو د شپې کټ کې سم له سوچ کو چې آیا نن ما پدین نه نړی رسکه ما ګناډه راکړې دا او کو د ثواب کار مړې راکړې ها راش په دا سوچ کو ځان سره او دا پرې کې منګلې کو روزانه موږ یو ځا رو نام چا جوړکووت چې نن ما ډیرر وخت پهدن تیر کړی دی او که ډیرر ما د ګونه په کار ت کړی دی نن زما ډره سرمایا په دین خر شوي دا او که نن زما پیسې ډیې په یدې خر شوي د بیا کې چې ده اغا اری او سیزی صاحب که ده میاش کې زما که زمان خرچ او دور آمدنو شو لده خرچ او آمدنم زان سره میاش پسی صاحب آوا چه ده میاش کې زما گناهو ندیر دي او که پده میاش کې زما ثواب کارو نزیاد دی جده من خیال نه خیل خالو خلک زمان سره که گوبا یا ساتا دادا سرزده یوم یفر المرعو من اخیه و امی و ابی واح بتي و بني ل كلري ام منم يو معزن ش يغني هر انسان ب سانه ب پرو. پلاور سوڑا خوک دے، خزا سوڑا خوک دے، بچے سوڑا خوک دے، رور سوڑا خوک دے، دابد یوبن جداوی، و یا اللہ دے پا عذاب کا خما خلاس کا، یا الله دے انیسا خما بچ کا، حریو بدبن تیختا کئی، حریو بدبن تیختا کئی، منگلزان پکاردار پا پا چمنگ پل عمل، خپل معاملات خپل قائد دو قران او دو سنت باندې برابر جوړ کو علاوه زما احسان ده پاک خلق کې اجماع پای کې پیغمبر راولګا زه پیغمبر کاو بے بدای رسولن یتلو علیہم آیات چدا الله کتابه په خلق باندې لولو یودا چچا قران ذکر نه ده اے مشران و کاغه بُڑا غانې کاغه سپنګي کله نو جوانان دي خزنا ندي مشران کوډن کې دو جوانان دي الکان دي د جو جوږي پکار چولم به موږ پدازان لازم کو چې موږ به الله کتاب زکو څنګه چې موږ فزان د ساره ناشته لازم کړه څنګه چې موږ فزان باندې د ګرمي روټې لازم کړه څنګه چې موږ فزان د خام روټې لازم کړه چومنګ هر یو مسلمان ځان باندې دا لازم وګڼو چې قرآن په اساس دکو لکه څنګه چې موږ خلاص کا د شواروس کو زکا روح دو سيزونه په انسان کې دي یو بدن دی او بل روح دی دا ډول لازم او ملزوم دي ګوروح نه لو اس جو صا هغه خلک نه پریری بیا زه دفن کيو چې بويونکي روته ترې کېږي په دوا شوې روشته جوشته نو بیا هم کار نه کېږي څنګه چې ددي بدن دا دا د پاه د خوراک د ځم ضرورت دی د دررو ددي بدن د پاه د برنه علوم ضرورت دی د ضرورت د ځم کې نو سبجانانې خوراکونه غ نه موجوواو دررو راغلیو د برنا نو غیته د بره د غضاه ضرورت دی چاغ هغه قآې د د بدن اسلام منګ کوو په خوراکو سره او وخه خورما چر خوړما خوراک کومه چې بدن مې قوي شي فرود خوما چې بدن کې مصرالې پیدا شي خود رود د غضاه بندو بس نکومه چې دا بدن کې زما یو بلسیې ز مووجود دی چا غ روې چې د غې تر بیات د بره نه کېږي چا خوړانانی کریم اووا وه دغې پرووانو یا ساتید آغید پار اللہ پا دی آیت که دا سلور چیزونا منگ دا بیان کړي یتلو علیہم آیات دی دا اللہ کتاب لبزن کول او لبزن نمگوڑی ملیانم محنت نکی ما سرا کسانی تالیبانی والمی غٹیمی چا سرا نازر از پخبر نازر اوی ما شو مانو تا چونم سرا ځکه طالبان سپور ور واسا بعض باهته والکه مغو زهيره زما خو یو کال بیا سکه په داسه زماس دغه خپ بکشته خو باز پروانه ساتي زه هم داسه موږ بچي دیو د الله کتاب دی راغلی دی نو یو کس راغی کليواله ما سره داخله کوي زه ما بچې بلځه دوه لک قران ختم کړی یو پسې پوي کې نو اوس تاسو ته محنت کوو نه دا دای مه شمانو سره محنت کینو رې وسته ما ته قرآن ویلی ویعاو دو ظلمی ختم کرده ما دی صورت توبه کې تا پوستو که می دا آیاتو نماتو وایا افیس موجودو نور کسانو مو تالیبان ناغا تول غلطوی تول غلطوی مالا خندارالا تالیبانم خندل می تالیبانو خان دیمت ساسم دا حالتو دا حالت چاگا قرآن سنگوی میں ویر ماتوی چزا بس وایا و وایا جولوو بس مخکزا یا سااعت د دا عالم نه ته پووس کېږي چې تا باې زیمواري وستا د پاره پلار روور بچیرلیګلی او چې د به قان ده کوي تا سره او تا او سره خیانت کی دی تا او سرهقرآ ده نه کو تا اوسه مهمنت نه کو نو لو عليهلیم آاتې او دا لومبې لمبې پهړی دا چې په نانظررو منږه قړان ده کوو په خپله په خپلو بچو باې. دوئم دا ویوزکیم ابراہیم علیہ السلام په دعا کې یوزکی رست و رازی ربنا کا و باز فیہم رسولا منم یتلو علیہم آیاتکا و یعلمهم الكتابا والحکمتا ویوزکیم لبزی نازر قرآن بزدکئی پخال کو باندی یو تفسیر به پزشک چ ناظربان قران صحیح کونه بیاو تر ټیک ټیک ترجمه خای جدا ټکه دیو ترجمه یادازا مقصد ادا دے د صورت مقصد دا دے پاغه به زکای پاغه به پویا کای داغی نفس بو ته د پیغمبر احادیث خې جدا غ معاملات داسو زندگی داسو سفر ادا سوه حضر ادا سوه معاملات ادا سوه پدې پویا کای او داغین او پس در ټولنا اهم سيزو و یوزکیم چپا کوي با د لرا د غلطه عقایدنا زکه قران یو بهترین سيزو قران کریم د تیارونه خلقو باسي دا تیارونه در خلقو بل لار نواب بغیر د الله د کتابنا لکه سوره ابراهيم پاول کی راجی کتاب انزل الله اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور پیغمبر آتا ته ما قران را لګلې او د پاره زده چې خلک دا غته ورو نارو بسا رلتا ظلمات جمر اولي تیر ډیر زیات وي د شرکيات او تیري وي د کفريات او ذرسومات و باطل او تیرې د فلزان بچو تیرې پد ټولو تیرو کې خلک গ্রেফতার دي پیغمبرا داغه ټولو تیرونو د روح کل بل لاار نشتا بغیر ز ماده کتاب نا ال النور زکه قران کې الله اوې وتبع النور الذي انزل معه اولائک هم المفلحون تابیش ایز زما درنا چه قرآن کریم دے چاچ چا دا دی قرآن تابیداری کلی دا دا درنا تابیداری دا چاچ چا درنا تابیداری کلی دے کامیاب دے دنیا اخرت کې دنیا کی پسما لار روان دے پاخرت کی دا جہنم دغور نخلاس دے دنیا کیم دا دے امن لار دا دنیا کې هم دا مهګاید ختمول لارځه بعض خلکو یې مړه په قران سره اسلام نه درځي قران سره اسلام راځي قران سره سړی ته امن ملوي قرآني کریم سره سړی په ګيډم لريږي یلوې کڅه قران کار کومه بیا وسه کړم ریخاله پوي ای کنه یې را دې کېمل امن چړتارې دا تا ویللی نه دی دا تااس د کلی نه دا په خپله کې د عمل کې را اوسې نه دیځ کستا دا سوچېقرړان کې الله منږته ځې پهځې وئ په منته بهدایا فله خاوفلی هم وله یحزنون چا چې زما کتاب تا بدار وکله یره بپې خوزن بهپنی پایین د زه ب نه یریږي غمونو او تیر شوی غمونو باندې بخوف دا غنی حزن ببینی کلا الله وی فلیعبدو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف عبادتك ای رب د دې کور د الله عبادتک چې د خان کابه رب دې او اصل عبادت ما چې حدیث لسته او افضل عبادت امتي القران غره عبادت پیغمبر پاکي او افضل عبادت امتي غره عبادت د متزمہ قران ده لو فل يعبود پکار دے چ خلق عبادت کی درب د خانقابه تا ها غرب عبادت پکار دے او عام هم چ خلک مول کله دے تو امن ور کړي دے خلکو لا من جو عند لو گنا من گاي ولا ختم کله دا پګيڑے مول کله و امن هم من خوف او بچاوي ور کړي دیل را د امننا یا ساته د عمل لار اغه د قران لار وا د غربت د ختمولو لار اغه د قران یو حدیث شو حضرت عدی رضی الله تعالی او نبی علی صلی الله و سلام ته اید الله پیغمبره منگیر اوګیو نہ هریو منگیر کوشش کو او منگیر په فقر کې روان یو وقفه وقفه وان کې فقر سیوا کیږي صابیده ڈیم دا چه زمانگا پده ملکی بد منی دا امن نرازی منگ چې چرته زو قافلی دی یا منگ زو نو رو کدا کوان ناس شکی کی دا شکی بسنگ ختمی گی دا غربت بسنگ ختمی گی کسی نا دا حدیث دی نبی علی صلی اللہ و سلام صحابتو اے اصحاب دا الله کتاب لاست 19 دا الله کتاب مخلوق تزدکی پخپلا خلقو تزدی تعلیم ورکی خلق دا الله په کتاب باندې پويږي دا سے امن براشی دا سے امن تتو فی بی بیت الله لا تخافی الا الله یا وخزاد کالو ډکا پیغلا آباد عراق نه را رواني دا دول سو ملل ر د مکینا دا بر را او دا لا د کو نه بچا پی د چړلي طواف د فاره برازي صاحب ته او غبد ائچا نه نه یریږي بغیر د الله نه دا دول سوا لار عارف غرنو کې پهکندو کې په دشتو کې دا به تو کوي د ښ تنې تننا پغله دا, دا به یوا روانې فمبرې پاکوئ دغه ساحبي وي مع نه بیا ل سلام ته و ای نه دو اې دا لا پیغمبره نن چې دا زې فزر دا کوان ناس تي شوکي دا لودا بچرت تلي دا دتوي قبيله دا کوان ډېر مشهورو لکه نن د سند دا کوان ډېر مشهور دي کراچي لکمګا لېزي کنا سنديانو ډوډا کوي کنا نو دا قبيله دا کوان بچرت تلي نبی علیہ السلام وی اغا ڈاکوان با اغا بدم ملک حفاظت کئے اغا بدم ملک محافظین بیا گرزی دلی خوکتاسو دا اللہ کتاب مخلوق توغود دا سے امن براشی دویم نبی علیہ السلام وی پگیڑ بدا سے مالشے نبي عليه السلام دزا نه خبر انه کوي وا ما ينتقو عن الهوا الا وحي يوحى نبي عليه السلام ورته مال بدور راشي چې تاسو کوړو نو کیوا اغه سرمایا نه زئیږي تاسو کوړو نو کې بس تاسو مال نه نه زئیږي دوړه تاسو لبا عل مال درګي صاحبي هو حضرت خبره ما توکلا زمن ملګړو صحابه او د کتاب خوارو او ویګل کوم ملکونو باندي سوکیو الله کې تلار سوګل طالبان د علمو طالب علم زکه بیازي په خو له الله سوک بازار تا سوګاځه تانو تا سوک توډيري کې سوک مالکې کې زې په زې د قران درسونه شروع شو اغه صحابي وي ما په خپل استرګو اغه دواله سيزونه اوليده دو ما ته چې پیغمبر پاک خود لو ویلو یو جنید مکینه بهر را روانه وا دکالو دک پیغله ما ورته ای د کم زنرا له ما ته وی چ زد ا را روانه ما چنت زی دالادو کور نا چا د چولم تواف او امری د پارسمه ما وی ذات چه د کالو دور ډکاین په لار سو ڈاکوانو و یا زنانه مات وی چه زد چاپ شپم نیم پوه شوي زد چاپ आवाज هم نیم پوه شوي دا دول سو مللار هغه خزي پیاده والي وا او نو ته زد چا आवाज رسیدليو نو ته چا ویلو چا او درهګه اون خزيګه دا سه امن راغل او دال له کور نه چله دا موروال دور راغلیو ہو وي یا نهرو منگ اوگیو اوی مالا بی ذات خود دور مال ملاو شو صحابیوی حضرت یادیر جلالتانو مال دور مال ملاو شو چکور کی اغمال ما زین نکلی شو دا غید پارمانو کرانو ساتل چدا باہرو باسای غرونو دشتو تا نزیگی دور مال ناغلی یا سرین نن خلق دالا کتاب سبب دو مصیبت گرځے د الله دینن سبا خلقو ته تباہي سبب گرځے یاد ساتي علما جماعتنا مدارس او د الله کتاب دا سبب د امن ده دا سبب د ډیروالي د رسکونه ده الله وا دی کلی ولو ان اهل الكتابه څنګه یا اتته ولنجیر ولو صورتې ارافقییت راب الله کهې عالی کتابو د خلکو کلی واللو ایمان نوړی وته کوځانې بچ کړی و د شرک نه د منهونه لفت نهلی من السماوات سماواېول ما بعد برهنا د خنا خزانو کې د خلک وو او گورانن اری او سڑے پو مصیبت کے گیر دے او لگی شل نو دے دے پینزل لسو دا پارا آگا کل شکا کئی دے پینزل لسو رو د دا پارا د سوا کور دا پارا کل درو گوئی دوکا کئی کل با خیانت کئی کل با جاسوسی کئی کل با نور یا لار گوری چه زدہ شل روپای پورا کم پیو تری قواندے زکا آگا لاری زمن غلطی ری هزمانگ لارد دین گره وڑا شویده سوچ پده لارد قرآن بانی لار اللہ ویداد رنان لارد دا, دا پتیا آغا دزل رنان پزل کی رنان پیدا کئی په بدن کی رنان پیدا کئی په مل کی پیدا کئی نین عربو گو رکنه اریو انسان شپگ و تلک روپای لگئی او عربو لازان اگر چې بعضی اغاق پل مقصد تم اون رسیگی فا عربو لا یا غا عربو چا غا بدوانو لکہ چه باچا سی بوی چاو سر خبر نشو کهولے ویده عربو یو بدو ما تا خطرانیگی دیران باچا ویلو چا سر خبر غختل نکول داس خوارو کم زوریو خوچ غوی که الله پیغمبر پیدا کا اغه لاله کتاب ورکو اغه ده الله کتاب تک کار وی په عمل زندگی اوه کده کرا وزن عربو ګوړه ټول دنیا عربو ته محتاج دی دا وله قانون او دا کتاب دی کمزه کی چې دا کتاب او دا الله قانون دی غصب ابد امن دی دارنګي سوره نور کې او آیات الله پایک موږ ته بیان دریا وځي کې وعد الله الذين امنوا الله وعد كل مومن انسره او ذا غي کسانو صد عمل الصالحات عمل کوي نک دریا دي کې او دا ل يستخلفن في الارض كمستخلف الذين من قبلهم الله یو دا چستا صبح جانشین دنیا کې پاتې کما تاسو اهل عیال بستا سن سي پاتې کوما بیکار بني رزیلو ذلیل خلق بدنانه پیدا کوما تاسو نو سیو تاسو په چیبا پنک شو قدم د دین باندي روان کما یو دا مصلوځه دې وَلَا يُمَّكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَزَا لَهُمْ دیم دا اللہ وی تاسو تبا دینِ اسلام پاغیبا تاسو مضبوط پاتی کما هر قسمہ سلئی گانی چاہوا گانی راج دیوے غاری دو بلے غاری لیکن سبا دیر ہوا گانی چلی غلط دیو ہوا غلط راشی کلدبل طرف نہ ہوا گانی غلط تی راشی تا صبح پاک پل دین اسلام بانی مضبوط پات کوما اللہ ازمن مضبوط کی اللہ ازمن کی استقامت پیدا کی او دریم پیغمبر پاک وہ چ اللہ ما توی دی ول یبدلنہم من بعد خوفہم امنا خامخاد دی بد منی دعو لا لاوی په امن بدلک ما الله در مانگ دی عمل کے امن پیدا کی اللہ اللہ اس کلے دی منگ سر دی قرآن کی سورت نور کے وَلَا يُبَدْدِ لَنَّهُم مِمْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا خام خاب بدل کی باور کی دے خلق لرا پس د يرد دین امن الله و امن بولور کوما نن سکول کی خلق پریشان یریږي گاډ کی یریږي میله کی یریږي فبازار او دکان کی یریږي دبل کس ن یریږي داس یرا راغله مخلوق تا دایر د دا پار سبب بل نشتا بغیر د الله د کتاب نا الله ولي ول يبدلنهم من بعد خوفهم امنا امن بور قوم دره وادي کری یو تاسو اهل عيال به فساد دین باندې پات کوما دیم ديني اسلام با تاسو با تاسو پاغي مضبوط پات کوما دریم دا چتا صلیبا امن در کوم خداسب الله وی ما سره دو کار کوي يو يعبودونني لا يشركون بي شيئا یو به عبادت عبات کوي عبادت افضل عبادت امتی عبادتي اومدي القآن یو کتاب تاسو زما کتابزده کوي تاسب زما یو والی منې تاسو زما توحید مې وال لا ی شکو نبي ش او نهبره خدار کوي زما سر را زما په سفاتو یو قه کاغا پیغمبر دے کاغا فرشتہ دا انسانان یو کې جنات دی لا یشرکو نبی شیا دا الله ودی یو شرک نکول او توحید منل دا سبب د امن دی نن ګوره خلک یا لمدت چغیری سو کې او خوا چغیری سو بل خوا چغیری د الله چغې د مخلوق نه دی قران منتداخ او قران کہ اللہو الہ وہ دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا استجیبون لهم بشیء الا باسطی کف الماء ليبلغ غفاو وما هو ببالغي وما دعاء الكافرين الا يذلال شغل الله تیاواز الله و آ کسان چه زبان بغیر مخلوق ته چغيوباسه سوک دا دا تواس کیے پیر تواس کیے سوک جندی تواس کیے سوک در باہر کی ولائل لے سوک د قبر نگوالی سوک دا بوٹی نگوالی سوک دا پیر نگوالی سوک دا جندی نا سوک دا ملی نگوالی والذین یدعون من دونی حیم لا یستجیبونه له هم بشي الله ودي له قبولالې نشي کوی دد د, د, د جواب نشي ور کوی چې چاتهاز کې الله و هغه د له جواب شه کو جواب ځکه شهور کو انت دروم لا یسمرو دعاکم اللہ ایک تو تا واسکے قبر سرخوا کے ولادے زیارت سرخوا کے ولادے اللہ استاسو آواز نہوری انت دعوہم لا يسمعوا دعاکم نہوری ولو سمعوا مستجابو لكم کواری بالفرض و تقدیر کواری مستجابو لكم جواب نہ ملایے جواب نشتا اور اس سنن نروان اوغزاد نهانو اقرب الی من حبل الوریت الله وجه انسان تا د مریدر ګرونه نزدې ما نزو اورما اوجیبو دعوت دای ازادان قبل ما چچا ما تا واسکل دعا قبل ما که دنیا کې قبول نشي داغه دعا اجر او ثواب الاخره تقریری خاصې نپریری دنیا کې کومه لافېدا مه لاو شاده دعا ډېره غدا کڼو نو اخر کومه لافېدا ور او الله ای اغه دعا خو پرینا چې شا اواز کلی بغیر زمانہ بل چاہتا وما دا دا وما و ما دعا ان کافرینا الا فی ظلال چغه داغه نداء مگر فتبای کدا الله ای زغه سړی و ما دعا ان کافرین دا د کافر چغه الله ای دا د کفر چغه چې بغیر زمانہ بل چاہتا اواز کړي چاغه را مدد کیږي او هغه را رسي او هغه پوي یا وغا ویني یا خبر ده بازي غریبانانو نو دا قائد دي نه پوهي دي کنه قران دا تعاليم مونته راکي زکا الله وي دا خبر دوسلو لاري یا يا پغغونو اوري يا پستر غويني يا پلاس نيول کي يا پخپوت لل کي الله وي اچتا سوتا واسکوي الله هم ار جول يمشو نبها املهم ادي ابتيشو نبها امله هم آیونی ب سررو نه بیایا امله هم آزانون سمرو نه چې بغیر زما نه تاسو چاته تا اواز کوي نو دغې لاسو سنشتا، چستا تا پیو نیسی داغی خپیشتا چتا سر پیرایشی داغی گو گونشتا چستا خبر پیو آوری داغی استرگشتا چستا حالت پیو گو ری اللہ ویدار تو لس باب و لما پمرگ بانی ختم کلیری نو چې ختم شو مل شو نو زمانگ دا جندو محتاج شو نمانگ زو خبر ته ادری گو اے کتا خدای با خلی اب آج خلقو دا کدر آورد اب آج و چې کله قبر ته ځې کنه ځنانه خصوصا نو, نو داسې په ختی طرف داسې راټاويګا ځکه چې هغه سر داسې راګرځي په قبر کې چې کمي غړې راټاوش قران وی اورینو جواب نشی درکوله اللہ بغیر از بغیر اسباب او کا اور کوما اللہ بغیر از ستر گلیدل کوما اللہ بغیر از غ گناور دل کوما اللہ بغیر د لا سنن یول کوما بغیر پو 30 کوما ارس ما, عرص ما موجود او کار دی ما و ماکم ز تاوس ارزه کی موجودگی ما قران خدا تعالی منترا دا قران 13 نو دا تعلیم ملاو شو زکه وی, وی زکیم دا و جوزکیم پیغمبره پاکه عبادت خلکو لا ده غلط او اخلاقنا ده غلط او عقائدنا الله د زنګه ده غلط او عقائد و صفائی غلط, غلط, غلط اعمالنا اسن قران و عامله الناسب تصلا نارن حاميه یو انسان د چاغ به ځان ډیر ستلییکی په دنیا کې د شپی به تهاج کړي نو ف ب کړي د رب نفریډو جیې وي د کاتون نو خیراتون نهبي ووررکي او سره دا غې نهبتېجه نهور ته رواني تصلنارن حامیا داځکه چې آاکېغلهوه اک د پله جوړه نووه اکې د اغ جوړهکه کم چې د امبییا وقی دوه او ګوراد زكريا عليه السلام کې د سوال چې بچي نشتا د شپګو شو کالو بورا دي د شپګو شو کالو او دا سکله کېای کې دی والو چې د بل پیغمبر قبر ته نه ده تل زكريا السلام بل پیغمبر نه دی وې سکلې زكريا عليه السلام بل شاته سوال نه دی کلې بغیر د الله نه او څنګه سوال کوي رب لا تظرنی فردن وانت خیر الوارسین و زکریہ اجنادہ یاد کا زکریہ علیہ السلام چھی اللہ ما تشتور مپردہ ما یوازی مپردہ مالیو بچے راکا سورت مریم کے لگہ ہندے بیان کئ د مریمې صلو الله علیها موسمه میوځه کاغه د ماسې خاوندو مریمې صلو الله علیها راغه زکریا علیه السلام قران خدا تعالی موږ لرا کئ اے د مریمې نوکری نوا د مریمې س زیمیداری نوا غازره او ټېپر او مولې دای سې زنه کټګي او باغونه نو بلا موسم او فراخ رس کنه مریم له ورکه نو شه مریم له مې وی ورکهي فراخ نو زکریا علی السلام او یوزل وی ان لکی ها یا مریم او مریم دا بلا موسم مې وی تا تده کم جن ملاوی ماتم اغزه او خا نو مریم اوته وی قالت هو من عند الله دا مې وی دا دا لا د طرف ندی ماته پته نشتا ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله دې موږ لم دا ش پرمانه او او بلا موسم خوراکونه مې وی د مسلمانانو ته نصیب کی ور کوي او سه مورکې خټې په بازار کې ورید جیمه د ګوره کوټه کیټه ګوره ساج می وډی یو ګاره کی می ماشال وګوره او گوڑا خو مسلمان من ډیر ناشکرایو دارنګینو زکریا علی السلام جوش کراګ او یا الله چې مریم ملا بلا موسم می وی ورکه الله از مام د بچ موسم نده مالم زو بو دایما خزمي شندزا زما ویختو سپینشي وی اډو کی می زال شي الله مالم بلا موسم بچ راکا قران خدا تعلیم راکي هو لنا لكا زكريا رب اربي حب لي ملدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء يا الله مريم لا بلا موسم مي ورکي نو پا غزي کي لا سچکلا او د عاشو روکلا و يا الله زمام د بچ موسم نه نه مالم يو بچ بلا موسم یو بچیرا کا الله دې زمنګ بچني کومر بچ کی چې دا چا بچی پدی مجلس کې نشتا الله دې اول صالحان بچور کی چې دا چا اشتا الله دې اول نکان کی یو الله و يفستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا ما داغ دعا قبول اکلا پیغمبر دیکھ پل دعا لشی قبلو لے چھ جوندے دے خزشتا پل موجود دے اسبا برابر دی بچے نشتا بچی ورکولو والا سوک دے اللہ اللہ وی ما داغ دعا قبول اکلا او ما داغ خزا کابل د بچی جوڑ اکلا ما اولا بچے ورک یحییٰ علیہ السلام بل زیکر آجی یا حب لمیشاء اناسا و یا حب لمیشاء الزکورا آو یوزو وجہم زکرانا و اناسا و یجعلو میشاء چالا اللہ وی جنہ کئی ورکو ما چالا علکان ورکو ما چالا جولا ورکو شن گرزو ما چالا دشن بارکو ما دا واحد دا اللہ کار دے دا مخلوق نشکو لے انبیاء نشکو لے فرشتی نشکو لے جون دے امن نشکو لے کھا کھا خاله روان نه چې بچی نه کاکا مخ په غړې غازمل کم نه نه دارې وایې د دا کشمیر نه مې چې بده وي کاکا صاحب لازم بچی ministre 2 سره خزی ویو سره ماشوم یو سره سر دا حالت ته د مخلوق دا الله در پرې دی د مخلوقات در کې سر کوي قرآن نشترور قرآن قرآن بهترین کتاب دی نو منګله پاکاردا چې قرآن باندې عقیده سم کو ويوزک کیم پاک والے دی, دی. دا یو رانادا دا یو هدایت دی دا یو رحمت دی دا یو شفا ده دا, دا یو ویلاج دی دا یو یو و دی د سبب د لت نه د ختم سبب د رحمت او سبب د مالدارې سبب د نغ د الله کتاب دی بس نن خلکو د الله کتاب سبب د موثبت ګ وی دی نه د الله کتاب سبب د رحمت دی کمځای کې چې قرآ به یانېږي پ کې رحملو ورېږي او اخر کو تہ معافی کیږي فاغف للذین تابوا و تبوا سبیلک وقہ مذاب الج اے کمنګ دې رم لګیا چی زو باسو لګ وخت فرہ کانی کی دا چې تاسو دلتہ کې درس کیږي پاغ درس کې شامليږي پبل ماحلقه بل استاد درس کې پاغي کې شامليږي ال بکار کیږي دانه کې کی بعضو مو خبرې به باچا سره شوشوم په یو وګوارې په ګولو و یو د رل از بهدا ګرز دا ګرز بیا به ختم شي نه دا ران د کول په عمل کول دا زمنږ نه سبا قیمت کې تپوس کېږي وله توس الونه یو مز عنن نیم او نعمت متونو کې کریم قړانې کرريمو حنو منګله پر کار دای چې تر څو نو سره ټچو ته قران سره ځان جوخت کوو داخل به چې د په خپل قران زکو ها کوم باندې خلک ډیر پروپاګاندا الزامات لګی چې دا ګوره مل دان منی دان منی منګوره زیارتونو منو باچا سب سم د ضرورتونو دا بیان کا چې قدرشتا خدانو چې تزا او دایک سر کا تکوا همنګ د اولیاء د په غوډم نیو ارادول متبر خلکو هنا دا طریقه نو د پیغمبر او د قران کمچنه خلک خپل کړي دا چالتزا گډي او کاني فزان مګه او سجدي کواو باغزه مال کې رکھلا اواغه خورا ابختوري او د شفاه دي ندا شي نيستا دا د قران کښته او د حديث کښته اغه بهترين کاله چې حجره اسد دي حضرت عمر فاروق جلانو اغه کاني تودري غوي انکل حجرن یقینا ته یو ایکانیا اکیانیا نفه دور کولې شه او نو نقصان چې کله خولې خو ځکه دې چې زما پیغمبر ویریده دې خول دا سنت دی په دې وجه دې خولومه او اغه جنتی کانې پر کول وباندې اغه फायदा او نقصان نشور کوله ندعام کانې چپ زرتن کې پراته ری پیر خانو کې پراته یو دربار کې پراته ری اغه په फायदा او نقصان څور وسې دا د قران ته دی وونه خدا قران زکه ولغوري الله د زمنګ پاکي دا او په عمل کې قران راوړي خود رسول صلا کې نه تشه او الحمد الله من خیرات منو دعا منو شفاعت منو کرامت منو دا خلکو پروپګندې دي ته خلکو یې وی ګل دی ختمون باندې په خپل خوراکونو ختم نشتا په ختم خوراک نشتا لري خلکو یې ګنهونه دا دا وره دا یو شی یو حیثیت خامشتا او بزمشتا یو هغه ختم دی چې پملی پسې وشي دا وره ختم چې پملی پسې وشي قاریان حافظان یو دوه ری پنځه کیني سپاری قرآن لاس کې اولور کی ختم پیوګي دی او او او او او خلق او خریده ده عملی پا ختم بان خوراک اغستل او خولل ده حرام و نارواز شامیلی کلی زمین شامیل ذکایی که خلق ثواب گنی ال آخذ و الموتی آسما ٹھیک دا؟ ختم کینه و ثواب یک پسیو بخن نبت سور که نباغ ساخلی کتا سور کلو ام ثواب نشتا کاغو اغا سو خنو ام ثواب نشتا یو عام ختم دے ا خلق حجل ازی حجن رازی کور جوړ کی دکان جوړ کی جماعت جوړ کی خوشالي په الله را و ختمو کی پاغه خورا کا و اغم ننری امام ابو حنیفه پاگی خلق ثواب نه غری خلق د خیر او د برکت غری چې دلته کده خلکو راتله لو د دعا او د قران نور سبب د خیر او د برکت الله او غرزای هی کی نشتا د باز خلکو دایما نه فرق س کې داویږی منو خیرات منو ار و خیر آدمی پسه کا وا سکلچ وسکیږي خو تخصیص باندې کې چې دادو جمیش پد ا داد خدادا سلوې اقتدا او دا کلی زدا او د دمروش پلا دا شی منره پیغمبر پاک منه کړی حدیث کړه لا تختسو ليله تل جمعه ته بقيام من بين الليالي مخاس کوشش پدوین پلوروش کو نو نوخلګ راغې او د خیراتولل من ته سبب شپګر د خیرات منی یا یادو جمیش په یا سلوئقتي یا کلیزه یادمړو یا پننسه اغه کوي نور دین کوي مونږو ار وخت یې کاوه حپه دارنګي قاضي سناو پانی پتی مالا بودا منو کې 146 صفه کې لیکي مونږه د الزاماتي خلق لګې کنا اغا یو لوی قاضي د دیوبند سردار د د اوبان هغه بعد کې من مدې دنیاوی دنیاوي به می د هم وه و چېلم بررسې چ نه کو ننده خلکوواړی زما د م ما بس درما چما هفتواري شلمه سخت او کلیې به نه کو شپ میاشت دا او د د ب له ماړ کلې دي ف تا محمدیې کې دي اوګونه دکلی فطویلي کې دي. شیخ الحدیث مانا عبدالحق سیپاغلی کلیری چې دا شه نارواړه او وخت ملي په خیرات کوي او را د رزق او د شپې کوي خو خیرات داده جمعه کې دا ګره کار کیږي دی جمعه د پاره په کیواله دا خیرات, دا نور خیرات دی دیوال جوړ کا سخت ویل بل یو او بندو بس وکړه غریب سره احسان وکړه داله چي आवाज بدیک په غوا د خیرات نور خیراتونه نه دي منغو اغه خیرات چې اغه همیشا همیشا ستاسو په پا کاروي او الحمدللہ من اریو شی منو په طریقہ پیغمبر واخر دعوانا الان الحمدللہ رب العالمین اوس باباچا سه مخک ختم شی هاه داګه نه پص په توا کې ان شاء الله هوو درخواسته زما تاسو ته چې منګبا ان شاء الله په اپریل په توډیری ادا ماجو قبا کې څنګه مخک منګبا درس کاو موږ ان شاء دا دوره تفسیر شروع کو د بوت پوره سحر اته بجنه ان شروع کیږي پیا یکم اپریل باندې تقریبا حنن لسم دې شل لزپاتي دیتا نوکچا ته فرصت وی د سکول الکان کم سے کم دا هفته داغي چټي وی یکم اپریل لا تر لسم اپري پر داغي چټي وی او کم سے کم دا هفته سوجه من سره تیری کی په اصول کې شامل شي بیا بیا خپل سکول نه دی وی بیا همدارنګه ماته خاصه فرصت باچا سره ختم